Sommar-OS i Tokyo blir det första OS som kan ses via satellit Och många svenskar kan ta del av tävlingarna För nu finns det tv i nästan två miljoner hem För första gången på flera OS finns Gert Fredriksson inte med när det är dags för kanotfinaler i Tokyo Men visade sig, Gert har fått en värdig arvtagare i en ung hallänning Det gäller K1 1000 meter Där är 250 meter kvar, där skär Rolf Och där skär Varnesko Rolf, leder klart Rolf leder med nästan en båtlängd mot rumänen och det är en 200 meter kvar just nu. Nu gäller det om det ska hålla för Rolf Pettersson, 20 år gammal student från Halmstad i sin olympiska debut. Ungraren på banan innanför kommer mycket starkt, hotar svensken dessutom att gå lite trögare för Rolf just nu. Rolf fortfarande i ledningen, ungraren attackerar honom hårt. Han är, han är inte uppe för Rolf ännu, Rolf leder. Uh, Venesco kan inte komma fram. Venesco har resignerat hansen är helt borta. Han är på fjärde plats. Nu gäller det om du håller för Rolf de sista hundra eh, meterna här. Rolf leder före ungraren. Han leder med en halv båtlängd. Det kommer att hålla för honom. Han leder fortfarande i ungraren. har hängt på honom. Och det blir en hård slutstid mellan de båda men Svensken håller fortfarande. Men nu kommer ungraren. Ungraren kommer fram i en vanvete finish. Det är 40 meter kvar. Rolf Pettersson leder med en halv båtlängd. Ungefär ska det hålla för Rolf. Det är 20 meter kvar nu. Han håller fortfarande. Han håller några meter kvar och där är ungra nästan uppe dem. och där går Rolf Pettersson i mål och tar det första svenska guldet före ungraren. ungraren som heter Hets förlåt mig hörni om jag blev lite exalterad Lars Gunnar Björklund från Rolf Petterssons bragdlopp som belönas med Svenska Dagbladets guldmedalj. Sveriges andra guld i Tokyo kommer också i kanot Sven-Olof Sjödelius och Gunnar Utterberg i K2 OS-silver blir det i grekisk-romersk brottning genom Pelle Svensson och i segling 5,5-metersklassen genom Lars Törn med besättning. På grund av sin apartheidpolitik politik utestängs Sydafrika från de olympiska spelen. Kjell-hammaren Johansson blir Europamästare i bordtennis och Tom Trana kör hem EM-guldet i rally. Handbollslandslaget tar VM-silver efter finalförlust mot Rumänien. Jan-Erik Lundqvist rankas världs trea i tennis. Djurgården vinner fotbollsallsvenskan och Janne Stefansson vasaloppet. Och så får världen en ny mästare i professionell tungviktsboxning. Cassius Clay tar titeln från Sonny Liston. I USA presenteras en medicinsk rapport där forskarna slår fast att det finns ett samband mellan tobaksrökning och cancer. Preventivtabletter, så kallade P-piller, godkänns för försäljning i Sverige av medicinalstyrelsen. De har redan varit tillåtna i England och i USA i flera år och används av flera miljoner kvinnor. De anses ge ett fullt skydd mot oönskad graviditet.